Luasoko ekimenak euskal kataskaren ondorioak konpontzeko azken urtetan izan den blokeo eguerarekin amaitzea lortu du. Honela azaldu dira foro sozial iraunkurreko ordezkariak azte hontan ontan aieteko jaurekian egindakoa gerraldean. Foro sozialak bat egiten du, apirillaren sortzian bai honan izanen den ekimenarekin. Armagabetzeak aukera berriak sortuko dituela, espero dute. Anais Funozaz, bake bideak ez kidea. Hau da, pilaren zortziga bilakatu da dila denontzat, instituzioen zat, jendartearen zat, bi estatuen eh, berri baten, eh, eraikitzeko eh, eguna eta batez ere eh, bake eh, zuzen eta iranko joan eh, albidetzeko. Uh, ondorio guziei atera bidea txemaiteko uh, perspektiba beraz bizentzu horiek ziren babesa eta eta gero perspektiba eta bakotxa bere duren haintzinean uh, uh, nunbait jartzea ez modu txarra menan baizik eta erraitea goazen goazen Euskal Herriko ikuspegitik eta eragile ezberdinetatik bake prozesu hori edukinez betetzera eta ondorio guziei elkarbizitzaren izenean uh, egitearrena. E, e, bueno, hala duela 5 urte terdi hasitako bake prozesuaren mugarri izango dela deritzote Foro Social Kokidek. Bakearen artiz argitu zutenez armagabatze operazioak baionatik kanpo egingo dituzte eta arratzaldeko 3 hasiko da ekitaldi nagusia, alde guztien sufrimenduen errespetuan oinarrituta.